eta segitzen dugu beraz gure kronika lariarekin, Joanes, etxe bagiak Bai, zuie parte hun. Eguzkiarekin atsaldeuntan. Bai, ezingo zatuz, <laughs> bai. lan madarikatu honetan pantalla bat egin zilin behikia, menago? Hori mm, da, eta argazki lari bat lako, eguzkia nola da, nola hartzen daolako haro adela erikiru di bat? Nik estin ah, voilà. Ez, Eta, wano gutiago eguerdiko hauai... Eguerdi ganik da bena, Eguerdi bon. mm. uh, eta lau bostak artin hor uh, zut bate maiteek. Ego gorda, salbu nahi delaik kontraste azkarrak hola bena, bon. bestela ez da egokiena. Mm. Arrantzukan bezala, argantzan aiko behin izaztun da juntan, goizian, goizian goizik edo hiljuntzian. Voilà. Eh, Ebe bara, <laughs> dena jakin goduko. <risa> <risa> Gero erraiten da, eh? argazkiak hartzeko um, kolore politenak uh, ez direla eguer gehiago goiz edo hartxetan direla hartzeko momentu oberenak ez? Ba, zer nahi den, eh? geho, balin bada, zerbait nahi bada egin argazki hon bat, uh... Eh, ekimena balinbada importante eta ekimena eguerritan balinbada ez da beste remedioik. Es... Bena um... edertar zuna kakotxe nartin nahi delaik egea ez dela argihuna ez eguerrikoa. Dena den, eh, ezkira bat ere hoktaz alituko atxaldeuntan. Aghazkietaz bai, baina ez eguzkiaz. Etena dugu lotura bat, ikusirik eh, gure dozu, kautatu duzun irudia. Aski iluna edo aurpegi bat baita bakarrik ikusten. Basatzen dugu Atlantikoa eta Mapuchean eh, gana joan engira honetan. Bai, zen zenetainitzen, eh, bon, kronika hau... Eh... Uh, ahalbez hainbeste aktualitatia ilotuko dugu edo sare sozialetan ikusten dugunai edo beste bena hainintzana ez den duen txerkatzen eta ez uh, dakit nulaz bena hasiniz googleen maputxe zoiten eta atzaman duet bate berri ezten argazki bat, portreta bat da uh, aldi hundan ez duet bereziki argazkia aipatu nahi baizik eta ahgazkian agei dena Uh, Santiago Maldonado da, uh, ikusten dugun uh, potieko gaztehoi. hoi, eta uh, agorila hatxarrian hanitz uh, aipatu zen, uh, sare sozialetan ebai handan abat, uh, Argentinara hoi ebili behitzen Mapuche komunitate batetan, susen erraiteko pull-off komunitatean, resistentzian den uh, komunitate batetan, eta hori izan zen polizia operazio bat, eta sartu izan Mapuche enkuntre usuegiten den bezala, dena erretzez, uh, gentia joitez, eta bahitzez ebai, eta potiko hau, ez dena Mapuche, errandezagun, Argentinara bena ez Mapuche, eta Mapucheak badia Chilen eta Argentinan, eta hor Argentinako partian uh, agitu edo gertatu zen hau, eta um, bahituk izan zen potiko hau, eta Euskal Herrian ebai elkartartzen handia izan da, ikusi guntian txare sozialetan, hunan bestera gile Euskal Herritar uh, argazkiz, Santiagoen, uh, a, a gehaztia galtatzez, eta nahinean aipatu behan itxetan bezala aktualitatea e, aribeita jauzik aleku batetik bestila, eta, eta be, jauz egiten dugula, ikusi ahazten dutugu aintzineko gaiak, eta hau Ebe uano aktualitatean da, Maleuski, familia entako, Mapuche entako, uano ahi behitia galtatzen e, agerdadin eta bizik agerdadin. Nahiz eta badakigin holakoetan epiak gehoz eta luzeago izan eta gehoz eta xantza gertzeko bizik Hale, familiak dionaz esperantza esperantza badie, uano bizik Dena Den aden ez dakigu deuze, ez dakigu badakigu polizia operazio bat izan dela, bortzitz beti bezala Mapuche enkuntre, Eta, deja dela beste ikez, eta nahi nean hoi hori eta bon, egon behin nintzandila urtzezun bait, e, Mapuche komunitatezun baitetan, e, gaia hyoianekua edo horbi legiten zait, eta nahi nean hoi ekarri Azkenean ere, hori uh, da usu olako gaiak aktualitatean erreiten duzun bada aktualitatea jauziten dugu batetik bestera etengabeko informazio horren erdian beha, anziten dugu gumatetik bestera zer pasatu den eta nun izan den gertakari larri bat bainan, uh, ba interes bat bali maozu lotura bat, uka bali maozu lujalde horrekiko edo pertsona batekiko ekiko ba, interesa beti hor gelditzen da, eta Maputxena uh, behar ba, Batointzin, ala ere iludiaz, mintzatzeko, euh, iludiak markatu zeitu bere begiradak. Bai, ordi mo, jakurri duetanaz, euh, jarraikinian afea, mena ez, uh, huianetik ez urbiletik bere euh, Jakin dutan ordi na botiko gazte bat, ez dakit habo beradina sushen. Uh, tatuatzaile eta artisaua, hola, uh, Argentina bidazetan uh, ebilidienak Amerika-Latina, nixu ezagitu dutien segur, Argentinak, hola, artisauak eta beste ebilteniena ez uh, lan egiten eta bizitzen. Eta, bai, begida da horrek uh, markatzen nahi, ez dakitzen tako, bada, holako, uh, bon, argazkia edera da, errandezagun, nahiz eta uh, uste dut Photoshopetik uh, trafikatuk izan den, mena, E, badu jolako duintak zuntzer baita begiradan eta e, azkarratza maiten dut e, potiko hoi txerkatzen ari jenek egin jen webgune batetan e, lehen irudia da, hori e, interesa ba dian e, santiago maldonado den bezala.com webgunean e, ikustena halko da mm -hmm. e, argazki hoi handiz eta bai be, besteigabe begirada horrek markatu nahi egea erran eta hartako dute bai deliberatu kronika juntatek hartia zen eta argazki abeita kronikaen lehen gaia, eta argazki hunek, nahiz eta ez izan nik profesional batek eginik, hmm. jale bat halako indak bat, bereziki historia istoia ezagitzen delaik pre -fosta. Bai, egi da. Uh, begira daren indaka, berak pentsasun pertsonalitateak ere bere pertsonak egiten duela, hor? Bai, hau dela, uh, bon, hor sartuko nizaminiu atene uh, penetan mena, Egon dintzani komunitate batetan resistentzia antzena eta jakin behag da Maputxen egoera oso berezia dela alde batetik. Uh, Egan ditu lehen Txile uh, eta Argentinaren artindela hen Lugaldia, oal Mapu deitzen den uh, Lugaldia. Uh, ez dena beraz ez Chile eta ez Argentina, baizik eta Mapucheen Lugra. Mm. Eta hor uh, interes ekonomiko handiak zuten uh, kolonoak sartu ziren eta oso zatikatuik dira. Ordin hoi lehen elementua uh, Mapuche komunitatiak bata bestetik oso hurriun bizi diak, eta izi gari gaitza jentako untsa antolatzia, antolatzen dia bereziki komunitatetan eta usxi komunitate tipietan. Eta bada halako mesfidantza bat, eh, internazionalista sentitzen genen gan mm -hmm. eh, eta kumpenitzen ahaldena, eh, izan beitia usxi eginik, eh, ba, mundian zehar egiten den bezala, ni uskalduen bezala agertu nintzen komunitate batetan, eta eh, lotxazien, Gue presentzia ekin baizik, e, prentsak, nula Maputxen kuntre bada e, Euskal Herrian bezala polizia, estatua eta edabideak ebai e, Euskaldun bat egontzen, komunitate batetan, eta segidan egin zien titularak agertu zien e, ideak, Eta kideak eta Maputxen hartin bat lotuak, eta hon ba jolako asmakizun muntaiak politiko-mediatiko bat e, agertu zen, eta guke bai, mesfinantza hoizela medio, ebe e behar ikan gunean sinpleki, ez hanegon, e, be ez peitzen hien e, meseretan edo favoretan. Eta hor din, e, nik uste dut potieko horren begiradan agertzen dena hola e, asmatzen ahaldu guen e, e, ez dakit nularan zen, edo holako adore zerbait, Uh, azkar izan behar den zen eta ba, e resistentzean den komunitate batetan txartzia ezpeita xinple Hora, hoi nebizipenetik uh, kuntatuk Santiago maldonado donado deitzen da eta de usu gertatzen ira olako desagertzeak uh, nor da horren gibelian izaiten alko litaikena uh, xinpleki hor polizia operazio bat izan zen uh, argentinako polizia nik estu dezagutzen egoera eta uh, Hual Argentinako partian e, Ikusinean nik Chileko partian Eta Aipatzen da adibidez Bolibian e, Ebo Morales jaltu zela gobernila Indigenek hartu zela Jolako e, Duintar zun bat jabaz izela Edo konfiantza ben, bengan Eta jola e, Mapucheak egiazki lehertuk dira izan lur mailan Hen lur jovenak ebat txik izan Dia, simpleki Hoi e, hangintzan haideen e, Holako burges handi zubaitengaik, politikoki lehertuik di e baii, ezti toolatzenahal zatikatik beitia, hizkuntza ez de ezagina aipa, eta pertsona bezala e bai, oso mespretsatuk dia. Holako baldintzetan, pentsatu behar da kasuuneko jahartzenun handia ukentzian nik uste, Uh, Mapuche esten bat izan mm. behita dezagertuik, mena Mapucheak dezagertu sienak hanič izan dia Uh, hil, hil eho dutienak edo hil, era hil dutienak ebai hanitz eta presuntegian jena ebai badia andanabat. Berdin bukatzeko ala ere aipatuko dugu zuri argazkia, zenta zu maputsen gana bera zur bilduzira eta hor argazki ekarri nahi izan zu lehena aipatzen ginoen eguzkia eta txinela soera eguzkizalea uh, bestelako argi bat erabilibaitu zu hemen honetan suarena plafoineko argitipinio hori eta emazte bat beraz agertzen da, adinetakoan aski, e, musikai otzen. Ba, jorri nahi nean finitu jale toke positibo batekin, ez beti nahiz eta egoerak gogor eta bortzitzizan, e, herri herrialde gusietan bada duintak zuna, bada indarra, eta hor agei den emaztia da matxi deitzen den e, figura bat, e, matxi gehienak e, gizonak balin badia e, badia dia eta dia randezuagun e, Iabir Biltzeko nahi zez izan hola, xaman uh, gizako bat, sendagile hasteko bai, belharrekin sendatzen dian pertsona bat, eta rito zumbaite egiten dutina, eta hoi rito bat da, jatzarri guntina, kakotxe nartin, goizanko seionetan, uh, holako tambo gizako batekin uh, musika egitez, eta inkantazio gizako zumbaitekin, Eh, Suiaen presentzia zen txinpleki tambo, edo, edo tabala horren uh, lagiaen tinkatzeko, beguak tinkatzen behitu lagia, bena egoera hanus eta nean, eta, uh, eta e, jakusten duen uste zargazki horrek uh, zerbait goa behea uh, Mapuche herriani indarra, uh, nahiz eta lehertu ikiza, nahiz eta beti... Uh, Uh, kipi izatea kondenatuk izan, jale oso handi daren kultura, kultura eta eta rito horren indarra, e, sinagokua da ez da azmatzena, jala zer iganazten ze dian, hizkuntza komprenetu gabe, inkantazioa komprenetu gabe, eta hoi nahi nean ekarri kronika jontan. Pentsatzen, ah, eta ere beresia izan behar zela, iratzartzea gune batean, eta kantuekin, ez zinuen txoinua grabatu? Baduit sonia nun bait, bena, bakiz ez zer denene problema katastrofikoan <laughs> izala artxiboen kudeaketan, eta ez dakidala bate zuin diskogogorretako zuin txokotan den, mena baduit hor nun baitu ahi. Egun batez entzina ziko da izin. <laughs> Zorionak behintzat, nun baitu behitu zua dugu. E, Milesker, Joanes, etxe barria, erran bezala bi irudi horiek atxe mangoituzie Bexare sozialetan, eta euskalijateak.eus web gunean hori bi hartik aintzina, izan Eri